Banorët e Resit Edhe Fisi Themud Edhe Fisi Ad Faraoni dhe Vëlezrit e Lutit Edhe Banorët e Ejkës Edhe Populi Tubas Të gjitha ta I quajtën gënjeshtar të dërguarit Pra ndaj kundër tyre U përmbush dënimi im Val A mos u lodhëm ne gjatë kërimit të par? Jo Por ata dyshojnë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 Këtu ka këshill për çdo që ka zemër, dëgjon me vëmendje dhe dëshmon. Ne i kemi krijuar qarkyate token dhe çdo gjë që gjendet midis tyre për 6 ditë, pa ndier lodhje as pak. Andaj, duroje atë që thon ata. Madhërojë Zotin tënd e falenderojë atë për alindjes së diellit